Гуцули в Яремчі і довколишніх селах робили та й роблять те ж саме. Скидають все своє гівно в Берду, у перший ліпший рівчачок, потічок чи урвище, Оскільки всі ці природні об'єкти інколи знаходяться на певній відстані, найпростіший шлях до чистоти – річка Прут, нещасна водна артерія. Треба якось дослідити, які ж пустоти душевні тим сміттям дикуни намагаються заповнити. Ну, я би не зовсім погодився зі словом «дикуни». Просто, зважаючи на їх фінансовий стан, очікувано запротестував Х'ялмар. Звичайно, пробач, будь ласка. Вони ж такі бідні, нещасні, на мотоциклах їздять цілими днями від розпуки, певно, і... Ви із мобільних моделі, а в мене крутіший, ніж у тебе, в армію спасіння. Вибач, кохани, але бідність жодним чином не виправдовує відсутності культури. М да, слово «культура» тут я вжила у збаналізованому сенсі, але ти мене зрозумів. Та що ж ти так їх не любиш? Я не люблю... А мені плювати за великим рахунком. Я не співець знедолених народів. Я вже казала тобі про це. Просто вони тут так бідують від нестачі землі, а як тільки даруть шматочок, одразу вирубують там дерева і щось у лихоманці засівають. І потім на будь-який нічийний клаптик ґрунту всім кампунгом звалюють відходи. Чимось мені це нагадує історію, того пакистанця, що отримав від Коша і розрив заручен. Батьки нареченої розірвали їх, пам'ятаєш? Угу. Чувак облив лице дівчини кислотою, а потім суддя присудив його до того ж обливання кислотою. Да, оздоровчі процедури, нічого не скажеш. Ну, і не дурня це? Просто якесь тобі... «Старозаконня єврейське, хай вибачать мене мусульмани!» А я би просто засудила гівнюка до смертної кари. Безглузді обговорення побутових дурниць і кримінальних новин, хто кого розрізав на вісім шматків, хто кого з'їв цілком, а хто спочатку ще й спокійно пообідав разом із жертвою пенісом жертви, знімаючи прийом їжі на камеру, засвідчуючи найпрямішим чином воле виявлення жертви, бути з'їдженою, бо все інше в цьому житті вже спробуване. Марла з Х'явмаром, цілком чітко усвідомлюючи імпотентністю такого проведення часу, не втомлювалися знову і знову займати себе пустопорожніми балачками. Марлі це було чомусь потрібно, вбити колишні страхи, пов'язані з колапсом першого кохання. Головне, що нам є про що поговорити. Головне, щоб було про що помовчати, задалися Марлі слова подруги. Слова бажано промовляти з піднятим догори вказівним пальцем правої руки, підтягнувши чорні брови й опустивши повіки. Тільки чомусь те вдале мовчання. Останнього разу виявилося мовчанням ягнят. І є про що помовчити, Хьялмар чомусь не проробив необхідного ритуалу з пальцем. З тобою чомусь не нудно. Коли ліньки вже про все говорити, можна просто дивитися на тебе або дмухати тобі у волосся. Або просити тебе почитати мені нудну книженцію. Ксі і ксо про сінгапурських Клімактеричних бізнес леді, і засинати на другій половині третього абзацу. Можна ще їсти. Ялмар почав збирати зі столу брудні тарілки. Знаєш, наші дні в Джакарті якісь перверсивно гедоністичні. Кожен вечір ми збочуємося, вишукуючи, що найненормальніше місце із що найкращою їжею. Бо що ж іще, скажи мені, робити? І Марла сама замислилася над своїм питанням. Можна було ще писати статті у популярно-філософські видання? Дуже рідко, майже ніколи, бо впадло. Писати типу у підліткові журнали? Теж ніби впадло, але долається легше. Валандатися фестивалем європейського кіно? Осанна, культурний карантин час від часу відміняють, та ще й на шару. Їхати на висілки імені де Дідько і Добраніч Каже французьких політичних активістів 1848 року, щоб в заниканому кінотеатрику, випивши порівняно дешевого пива Бінтанг, лежачи на полакованій чорній підлозі, дивитися Пар Годара і до смерті ображатися на те, що цей фільм показують замість Чінюз. Малювати масляними пастелями жовто-гарячі портрети принца Арджуни. Пастелі поцуплені у Патріка, потім можна буде письмово вибачитися. Купувати в універмазії Сарінах, названому так на честь коханки президента Сукарно.